mondtam már többször, hogy én mikrofon nélkül is be tudom zengeni a tonatámat, nekem nem kell ehhez ilyen <gül> <Vizéria>. <gül> Igen, igen. Hogy elne aludjunk. Főleg én domongosra együtt ma hajnalba jöttünk haza, vagy legalábbis én a lakodalomból, úgyhogy mindenképpen szükség lesz ma valami tornára, hogy ébren maradjunk. <gül> Remélem nem lesz valami álmosító, amiről beszélek. Öt-tíz évvel ezelőtt a sportmozgalomban volt egy, egy nagy testöntanárok által szervezett nagy program, így május környékén évvége felé úgy hívták, hogy Challenge Day, ez magyarra lefordítva azt jelenti hogy ilyen kihívás napja, és a, talán a mai napon szeretném ezt lelki értelme a gyülekezeté elé egy ilyen kihívást, nem, nem mai gyülekezetről van szó, nem most alakult. A itt lévő tagok, akik ide járnak, nem ma kezdték el a Istennel való járást, hanem már többet vannak itt, akik komoly, mély hittel rendelkeznek. Ezért, ezért hozzájuk is szeretnék szólni. Nem azokról az alapokról, hogy igen, Isten nagyon kegyelmes, és megbocsájt, és, és az irgalmával körbevesz. Hanem ami ez nagyon fontos, de ugyanakkor fontos hozzátenni a másik részt is, hogy, hogy mi hívők milyen mélyre ásunk ebbe a kapcsolatba, milyen mélyen vagyunk az Úristennel való viszonyunkban. És erről szól ez a mai tanítás. A korábbi órákon hallhattunk arról, hogy maga a levél szerzője Péter kíső ki ez az apostol, aki ezt a levelet szerkezti, és mi az előzménye a első Péter első részeinek, és hallhattunk Mettől arról, arról a alapról, hogy ahhoz, hogy valaki e, szent életet éljen, szükséges, hogy meghallja Isten szavát, hogy engedelmeskedjen erre ennek, e, magyarul megtérjen a szívét átadja, és ez egy, ez egy nagyon bensőséges kapcsolat, egy engedelmességi kapcsolat, egy viszony az Úristennel, és, és aztán hallottunk Balástól arról, hogy, hogy a, az az örökség, amit nekünk ígért, az, az nem holnapig szól, hanem egy, egy örök életre szól. Nem lesz holnap vége azoknak a kijelentéseknek, azoknak a proféciáknak, amit már ő kijelentett számunkra. És e, nagy felelősségünk van abban, hogy mi hogyan élünk. E, mit teszünk ezekkel a kijelentésekkel? Ott tartjuk-e a szemünk előtt nap, mint nap, vagy elengedjük, mint a, a lufit, és elszáll és lehet, hogy tudunk minden nap keresni kifogásokat, hogy, hogy miért, miért nem élünk szent életet, pedig, pedig ez nagyon fontos kérdés. És ahhoz hogy, ahhoz, hogy megéljük ezt a kapcsolatot, ahhoz tudnunk kell, hogy mi honnan indultunk, és hova tartunk, hogy Istennek milyen kijelentései vannak nap nap számunkra, mi a Krisztusban elrejtett élet. És és az, hogy mit jelent az, hogy szenteknek lenni. Tehát a mai napon erről lesz szó, és akkor, ha a síjelés nyelven fogalmaznék, lesz egy alapiskola, egy alapozás, és aztán majd lesz egy, egy haladóiskola, amikor már a carving technikát is fogjuk tanulni mai napon. Nyissuk ki a bibliánkat az első Péter levelénél, első fejezetnél, és a 12-es rész, verstől a huszadikig. Marián kérte meg erre, hogy segítsen nekem felolvasni, mert nem nagyon látom nem a fény miatt is, meg amúgy is. Ők azt a kérdést kapták, hogy nem a hanem mentek szolgálnak azokkal, amikor most oda nap, hogy a kérdezői tédik elnak nektek, hanem bőr, üldött szentére feltart, és amiben angyalokbálokhoz nem törtekintem. Ezért Elméteket elkészítve legyetek józanak és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a figyelőmben, amelyet Jézus Krisztus működésétől kaptott. Mint, mint rendelmes bőnket, ne igazódjatok azok, a valamivel létrekhoz, amelyek tudatlan is azok idején voltak bennetek, hanem mivel ő, szent, mivel ő a szent Hívott titeket, magatok is szentek legyetek, legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan, van, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátok hívjátok őt, segítségül, aki személyvállalatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el különbénységeteket, a jövénységetek ideig. Tudván, hogy nem beszélő dolgokon ezüstön vagy aranyom, megadhatok meg a tyárítotról örülhiába való életmódotból, hanem drága vérem, a is szereplő teremben állnak a Krisztusnak a vérő. Ő ugyan a világ teremtéssel de az időt végén megszöltek. Köszönöm. alapiskola. Kezdjük akkor. Péterről van szó. Péter leveléről, és mi mindig a szerzőről szeretnék egy pár szót szólni. Ismerjük az életét, bizonyára <coughs> nagyon sokan átnéztétek már, hogy az evangéliumokban euh, milyen helyeken szerepel, mit tesz, mi, mik azok a nagy, <coughs> nagy dolgok, amin ő átmegy, és euh, csak egy pár momentumot szeretnék így elétek felidézni, hogy lássuk az ő karakterét, az ő jellemét, és azt, hogy Jézus mit változtatott rajta. Ez a fickó e, akkor halászott, e, nagy, nagy, nagy halász volt, eleve is úgy kezdjük, és e, egy, az ügyeletes legjobb volt. E, képzeld el azt a helyzetet, hogy e, kimennek a tengerre, nem fog semmit, de visszajön, és mossák a hálóikat. Akkor szokták a halászok a hálókat mosni, amikor a a halakkal van teli, és a halak nyálkás oldala a hálót beszennyezés után utána kimossák a hálót. És mégis azt olvassuk, hogy mossák a hálóikat, és jön Jézus, és mondja, hogy akkor hogy van, mint van ez, és hát látjuk, hogy ott mosra, mint aki rengeteg halat fogott. Föntartja azt a, azt a látszatot, hogy ő bármit csinál, mindig mindig jól csinálja, mindig van fogás, mindig, mindig a legjobb. Ilyen, ilyen lelki helyzetből indul el Péter, ez a fajta jellemvonása nyilvánul meg az elején, és aztán látjuk majd, amikor Mákeus fülét levágja, vagy Mákus fülét levágja a és látunk egy csomó olyan dolgot, amikor tő, parázsnál, valami olyasmiket mond, amely életének az egyik legmélyebb pontja. És ugyanennél a parázsnál majd Jézus helyreállítja, visszaállítja. Látunk nagy hullámokat az életébe, de mégis Jézussal való kapcsolatában egyre jobban fejlődik, egyre, egyre, egyre a jelleme, egyre jobban látja azt, hogy ki is az, aki ott áll mellette. És nem véletlenül a végén azt mondja neki Jézus, hogy te leszel az, akire az egyházamat építem, a kőszikla. És mindjárt itt ezzel is kezdeném, hogy, hogy te el tudod-e hinni azt magadról, hogy, hogy kőszikla leszel. Tehát ez az ember a szerzőjének ennek a levélnek, és a kor, amelyben játszódik a történet, úgy képzeld el, hogy a korai kereszténység időszakában összejöttünk házaknál, és minden olyan nagyon rendben megy, összejövünk imádságra, összejövünk, hallgatjuk a tanítást, öntenek belénk, és minden olyan olyan jó. Csak egyszer jönnek olyan időszakok, hallod azt, hogy, hogy nem messze van egy fickó, akit úgy hívnak, hogy Néro, és hát bizony az, az ember nem packázik a hívőkkel. És egy, egy pillantás alatt egy szempillantás alatt összeszorul a torkod, és minden kicsit kezd feszülté válni, kezdesz nyomás alatt lenni. És ebben a helyzetben, ebben a, a konstellációban küldi ezt a levelet ezeknek az embereknek Péter. És azért szeretném ezt itt mind elmondani, hogy érez bele, gondolj bele ebben a helyzetben, hogy ebben a helyzetben micsoda bátorítás ezeknek az embereknek egy ilyen, egy ilyen levél, amelyben azt mondja, hogy szentek legyetek, és milyen alapok szükségesek ahhoz, hogy, hogy meg tudjatok állni ezekben a nagyon nehéz körülményekben. És akkor megint tudom csatolni azt, miért ma milyen helyzetben élünk. Ahol, ahol a munkahelyeken rettegés van, hogy, hogy ki milyen teljesítmény után maradhat a munkahelyen, hogy, hogy a különböző állás álláspozíciókért milyen harc folyik, hogy micsoda, micsoda nyomás alatt van egy családfő, vagy a, a család női tagja, aki, aki szintén ugyanúgy dolgozik, válvetve a családért. És csak azt veszük észre egyik pillanatra, a másikra, hogy, hogy eddig olyan könnyen ment, és most egyszerre valami furcsa helyzet állt elő, és egyszerre csak valami nagyon nehéz nyomás nehezedik ránk. És ebben a, ebben a helyzetben e, még tovább bonyolítja a dolgot, hogy a, ezek, a, ezek a, az emberek, hallanak az Ószövetség, illetve látják az ószövetségi profitáknak a, az írásait, és nem tudják összetenni azt, hogy lesz egy Isten báránya, és van egy van egy, egy, egy egy olyan kijelentés, amely arról szól, hogy majd dicsőségben jön el, és az országát megépíti, és össze vannak keveredve ezek a hívők, hogy most akkor melyik kijelentés hogy is van, és közben ez két olyan kijelentés, amely között több ezer évtelik el majd. És ne, egyelőre nem tudják összerakni ezt a, ezt a kettőt. És, és ebben a helyzetben, Hallottuk azt, amit Marian felolvasott, hogy, hogy szentek legyünk. És az első, első rész, az első verszakban ezt olvassuk, hogy szó szerint idézve görögbe, övezétek fel elméteket, ez a görög eredeti megfelelője ha, határozottan eltökélve. Álljatok készen tettekre arra, amit Isten tartogat számunkra. De milyen tettekre, milyen döntésekre, milyen döntéseket kell nekünk meghozni. Mert arról, arról hogy megtérjünk, arról, hogy holnap hogy éljünk, arról, hogy, hogy nekünk mi lesz a, mi lesz a a lelki útunk, milyen döntéseket kell nekünk meghozni, mik azok a, a, a fontos vonulatok, amelyek mentén nekünk mennünk kell. És a kettő királyok négyben, kettő királyok négy, ha esetleg valakinek itt van a, a Bibliája, az ki tudja ott nyitni. Kettő királyok, négy. Megvan? És a, ebben a, ebben a részben itt a végén látjuk, hogy, hogy egy, asszonyról, egy, egy, egy asszonyról van szó, akinek meghal a fia. És ebben a helyzetben azt látjuk, hogy elküldi a profét tanítványt, és... Olvassuk fel, az a legjobb. Jó? Ekkor, elment, ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyám. Bement, bezárva kettőjük mögött az ajtót, imádkozott az úrhoz. Majd fellépett az ágyra, odafeküdt a gyermek mellé. És rátette száját a szájára, szemét a szemére, tenyerét a teny tenyerére. Ahogy így ráhajolt, fölemelkedett a teste. Aztán néhányszor föl alá járt a házban, majd ismét odalépett, és fölölje volt. Ekkor a fiú tüsszentett hétszer egymás után, felnyitott a szemét. Ő pedig odahívta Géházit, és ezt mondta, hívd ide a sunémi asszonyt. Odahívta, és amikor odament hozzá, így szólt, Vi viheted a fiadat. Látunk egy csodatételt, csoda látjuk azt, hogy... Ebben a helyzetben Isten kiáltott valamit, és e, egy nagy csoda készült. De ha az előző verseket felolvassuk, látjuk azt, hogy előtte e, Elizeus elküld egy már a taintványát, a profita taintványát, és azt mondja, hogy vidd a botomat, és tedd rá, és akkor majd felébred. És nem történik semmi. Nem történik semmi. És ez lenne az első kihívásom, hogy. hogy amikor mi cselekszünk, el elkérjük-e az Úr Istentől, hogy mi az, ami, ami, amit nekünk tennünk kell, és az alapján, azután dolgok történnek, vagy csak megszokásból, mert így szoktuk, hogy a botot ha rátesszük, akkor majd ott valami történik. Különböző liturgiákból, megszokásból, vallási cselekedetekből, Megyünk előre, és majd valami fog történni, mert mi így szoktuk csinálni. És azt veszük észre, hogy nem történik semmi. És a hívő ember számára, Istennel kapcsolatban, ez egyik legfontosabb dolog, hogy Istentől el, elkért módon cselekszik-e, Istentől elkért módon tud-e dönteni helyzetekben. Hogy látja világosan, hogy ez az irány, ezt kell tenni. Vagy, vagy csak úgy meg, megszokásból valami történik. Ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. Menjünk tovább. Készen állunk-e a cselekedetekre? Készen állunk-e arra, hogy, hogy valami elinduljon bennünk, elinduljon a köröltünk lévőkkel? Van egy kisfi az iskolába, testnői és órám, azt vettem észre a gimnaztika gyakorlás közben, hogy rendkívül nyeglén és furcsán csinálja gyakorlatokat. Nem tud egy normális gimnaztika gyakorlatot teljes e, izületi nyíltsággal, teljes szélességben megcsinálni, hanem mindent ilyen mereven, görcsösen. És kérdezem én, hogy mi van veled, kisfiú, miért nem akarod rendesen csinálni gyakorlatokat. Csak nem megtagadod nekem munkát, hogy nem minden demoralizálsz, mert ha rád néznek, és ezt látják, hogy ezt csinálod, és megtagadod a munkát, akkor bizony ez, ez már igazgatói hatáskör. És utána. Kérdezem, van, baj van? És óra után, amikor kettesben voltunk, akkor mesélje el, hogy soha, soha nem dicsérték meg semmiért, és egyszerem ha bármilyen jó élet vett haza, bármilyen dicséretet vett haza, már tavaly évvégén egy igazgatói dicséretet vett haza. Azt mondták, jó, minket ez nem érdekel, minket érdekel az, hogyha egyest hozol. Soha nem volt meg megdicsérve, teljes egymerő görcs, egy elemi rángás ez a kisfiú és euh, amit ki akarok ebből hozni hogy euh, ezek, a, ezek az emberek ahol, ahol csak magunkra csak befelé figyelve csak a frusztrációnkra figyelünk akkor mi hívők is ezeké válhatunk egy elemi görcsé egy fájdalommá egy feszültség forrásá. és euh, és Péter szeretne minket bátorítani abban, hogy, hogy a Krisztusi életednél sokkal több. Ennél sokkal többet jelent az Úristennel való kapcsolat. Állj arra, hogy cselekedj, hogy meghallod az igét, teszed azt, és meg is cselekszed. Nem csak másfelé, és nem most elsősorban a misszióra gondolok, hanem arra, arra a lelki gyakorlatra, arra a lelkiségre, amiben te benne vagy. És, és megint csak mondanék egy érdekes, számomra érdekes példát, hogy, hogy én is észrevettem magamon, hogy vannak emberek, akiknek a közelsége bennem feszültséget hoz. Ha már meglátom, görcsülök. Miért? Azért, már nincsen rendezve vele a viszonyom. Azért, mert, azért, mert, mert van valami feszültség köztem és közte, és ez nincsen lerendezve, és ezért be, teljesen belegörcsölök ebbe. És az Isten erre mutatott rá, pontosan ezen a tanításon keresztül, amikor készültem erre, hogy, hogy meddig megy ez egy így? Hogy miért nem akarod ezt rendezni? Miért nem cselekszel? Miért mondod magadról, hogy olyan minden rendben van, amikor közben pedig teli vagy feszültsége, és ha meglátod, akkor gyomorgölcsöt kapsz. Amikor felhív telefon, akkor kész, akkor endoszkópiás vizsgálatra mehetek gyomortükrözéssel. Érted? És nem úgy állok itt, mint aki már, mint aki már fantasztikus kiépített rendszerre rendelkezik, és mindenkifelé olyan fantasztikus módon tudok közelni, pont, pont ebben, ebben a küzdelemben vagyok én is benne, mint amiben esetleg ti vagytok, hogy, hogy vannak helyzetek, amikor nekünk kell hozzátenni a mi részünket. És ez nem más, mint mint rendezni a kapcsolatainkat, nem más, mint rendezni az úristennel való viszonyunkat. És minden olyan gátat, amely, amely ember és ember között van, amely az Atyával való kapcsolatunkban költ felhő, azt az elhúzni onnan, hogy felszabaduljunk, felszabaduljunk a teljes örömre, felszabaduljunk arra, arra az elhívásra, amelyet, amelyet kaptunk mi, Jézus Krisztusban. És... És ez lehet, a, ez lehet a nyitja annak, hogy, hogy, mi, hogy mi elkezdjünk szent életet élni. Isten embere, félmetes fegyver Isten kezében. Isten embere, félmetes fegyver Isten kezében. Milyen, te milyen kard vagy? Milyen, milyen, milyen, milyen kardod van neked? berosdásodott, vagy kihillesített és teljesen fényes. Ezek a, ezek a lelki jelenségek mind-mind rosdásítják, tompítják a, a fegyverünknek az élét. Mind-mind csak arra visz, hogy bent tartsuk a hüvelyébe is. Már nem is akarunk ezzel semmit kezdeni. Ha meg akkor pedig nem bírjuk el. És van nagyon kedves kollégám, aki bekapcsolódott különböző gyermek munkákba, hittanórákba, ilyesmi. És ahogy elkezdődtek a gyerekbibliaórák, egyszer csak azon találta magát, hogy mindenhonnan nehézségek jönnek. És egy napon pedig ott azt vettük észre, hogy nagyon-nagyon szomorú és maga alatt van. Mert nem volt felkészülve a harcra. Mert nem volt felkészülve arra a támadásra, amely éppen, a, amely éppen neki jött. Tehát Isten embere legyen felkészülve erre, és legyen egy erős fegyver. Maga a szent szó azt is jelenti, hogy elkülönített Isten számára, félretett, maga a szentség... Azt is jelentheti szerűséget, Majd mondhatnám így is, hogy a lélek életünkben megnyilvánuló gyümölcse. A lélek életünkben megnyilvánuló gyümölcse. Milyen, nekünk milyen gyümölcseink vannak? Mi az alapja ennek? Ha megnézzük a, az ószövetségi profétákat, vagy akár az őszövetségben, Azokat az embereket, amelyek körül mozgott a levegő, amelyek körül mindig történik valami. Láthatjuk azt, hogy nekik mindig volt egy hely, ahol a kapcsolatot az Úristenne ápolták. Sorolhatnám Dávidot, Illést, Pétert. Sor, Áron, Áron Noét, bárkit. Mindegyiknek volt egy helye, ahol ápolta ezt a kapcsolatot az Istennel. Folyamatos kapcsolatban volt. Ez az alapja annak, hogy mi egy bővölködő életet éljünk. És mondhatod azt, hogy jó, jó, hát ha megnéznénk, megkapaljuk ezeknek a profétáknak, vagy ö, akár újszövetségi nagy embereknek az életét, mindegyiknek ott látunk. Hullámzás hisz, beszéltem is erről Péterről is. Igen, ez így van, hogy vannak, vannak helyzetek, amikor ők mélyen vannak, de, de, nem ez a, de, ne, de nem erről akarok ma beszélni, arról, hogy van egy hely, ahol ők, ahol ők folyamatos kapcsolatban vannak az Istennel. Engedelmes gyermekek. Szent életet éljünk itt Krisztusban. Kísértés arra, és jöhet a kísértés arra, hogy visszatérjünk a régi életünkhöz. Ez a 14-es, 15-ös versben van. Engedelmes gyermekek. Kísértés arra, ott lehet, hogy nekünk sokkal jobb volt a régi életünkben. És ahogy mondtam, tegnap éppen lakodalomban voltunk, és volt egy nagyon kedves ember számomra, aki régen a ifjúságunkban egy nagyon jó barátom volt. És kérdezem tőle, hogy na és hogy, hogy megy a gyülekezetetek, hogy vagytok, mint vagytok. És mondja, hogy, hogy már nem járok gyülekezetbe. Mert vasárnaponként kell dolgozni, és mindig kell dolgozni, mert több pénz kell, és ekkor és ekkor ezt kell csinálni, és mindig van valami, amit tenni kell. És egyébként is maga, maga maga a gyülekezet nem más, mint ami körülöttünk van. És hát az a legfontosabb. És kérdezem, hogy, és hogy hol, hol töltötsz? Hol van az a hely, ahol beléd öntenek? És azt mondja, hát meghallgatok, meghallgatok egy tanítást. Ez, ez az Istenével kapcsolat hogy meghallgatok egy tanítást, vagy az, hogy, hogy különböző élet, életmódszereket alkalmazunk magunkra. Ez a szent élet. Drága szentjei az Istennek. Ez Nem nem, ez, nem erre hívott minket az Isten, hogy meghallgassunk egy tanítást. Nem arra hívott el, hogy, hogy azt mondjuk, hogy hát, meg eljönk ide vasárnap, gyorsan Véghallgatjuk itt a aktuális top extra gogo-t a tajítást, és lazák vagyunk, és el, elmegyünk gyorsan a hamburgerbe, megeszünk a McDonald's-be egy coca meg egy hamburgert, és aztán ennyi volt a, a nagy feeling, hanem, hanem ennél sokkal többről van szó, hogy, hogy egymás terhét tudjuk-e hordozni. Hogy amikor itt vagyunk egymást, bátorítjuk-e, hogy, hogy azokkal, amiket mi átmegyünk, megosztjuk a másokkal, hogy mások ebből tanuljanak, okuljanak, tudunk-e tudunk -e a másikhoz kéréssel jönni, mennyitni magunkat, hogy imádkozzanak értünk. A szent élet itt kezdődik, hogy nem, nem, amikor vége van a prédikációnak, hazamegyünk, ahogy szoktam mondani, hogy a süt krumplit kritizálom, hogy kevésbé megvan esütve és kevésbé sós, és utána a következő szó pedig már a tanításról szól, hogy ott azokon a pontokon, hol volt teológiai baki benne, vagy. Hát olyan unalmas volt, mert mindig egy hanghullám a mondat, és már a feljéne azon küzdöttem, hogy elaludjak. A szent, szentek legyünk. És ez, a, ez az én kihívásom, és ezért mondom azt, hogy félmetes fegyver lehet az, az az ember, Isten kezében, aki valóban az Istenben lakozik, aki, aki elkérve azokat az ajándékokat, amelyeket már Isten előre elkészített, megkapja, és aztán használja, és aztán másokat épít, bátorít, Fed Ént, És ez, ez viszi előre a, a gyülekezetünket. Ez lesz az, amely, ez lesz az, amely eh, hosszú távon eh, a gyülekezet, és az Isten dicsőségére van, de elsősorban Isten dicsőségére. És a téged vonzott az, hogy visszatérjünk az óemberünkhöz, visszatérjünk a régi életünkhöz, mert, mert nagyon jó volt, mert akkor nem voltak támadások, mert akkor nem voltak nehézségek, meg kísértések. Kérlek, ne vállalzz ezt a utat. Nagyon, nagyon sokan választják ezt a részt. Hogy inkább én földom, nem akarom, hogy legyen egy kis támadás. Nem akarom, hogy legyen egy kis nehézség az életemben. És már megint imádságban kell küzdeni másokért, meg magamért, meg a helyzetemért. Milyen akkor a keresztény lélegzés? Mit szívok be magamban? A kegyelmet, az irgalmat, az, hogy Isten mennyire szeret? és kifújom azt a sok fájdalmat, bűnt, nehézséget, amely bennem van. És ez a fajta csere egyre jobban felfrissít. Szentek, akik esetleg ma megvagytok így fáradva, vagy teljesen elvagytok aljával, mert olyan sok küzdelem van kezdjünk el, kezdjünk el így lélegezni. És az, hogy a világgal való kapcsolatunk, a munkahelyünkkel való kapcsolatunk meg, ami körülvesz, én nem azt mondom, hogy, hogy ne éljünk a világba, hanem azt, hogy ne váljunk olyanná, mint a világ. A kettő között óriási különbség van. Megnyilatkozik a, a mi életünk, akkor, amikor nyomás alatt vagyunk, hogy milyen döntéseket hozunk. Azokban a döntésekbe megnyilatkozik minden, hogy merre megyünk. És megint két példát hoznék, Lúd könyvébe elimelek, amikor jönnek a nehézségek, azt mondja, jó, akkor elköltözünk és visszük az egész családot, és ebben a helyzetben tudjuk, hogy az egész család majdnem meghal. És ott van mondjuk egy másik, a kettő királyok 17-ben illés, amikor Aháb király üldözi, és elmegy a sareptai hölgyhöz, és abban a helyzetben... Ö, Ugye azt látjuk, hogy azt mondja neki, hogy ha van egy kis liszted, meg nem, adj egy kis ennivalót, de mondja, hát jó, rendben van, most ezt megesszük, és aztán megettük, akkor már utána nincs mit enni, és meghalunk. És aztán, és aztán nem elég ez a helyzet, hanem ebben a helyzetben meghal a kisfia. És mi illésnek az első reakciója? Fölmegy a szobába, és imádkozik. Ilyen nyomás alatt, amikor mindenhonnan feszültségek jönnek, az első, első reakciója imádkozik. Mi, mi a mi reakciónk akkor, amikor ilyen helyzetben vagyunk? Nagy kihívás ez. Beleuntunk már be az egészbe, belefáradtunk. A gyűlökezeti teremért imádkozni. Ugyan már, majd ott lesz két uh, golgotás bohóc, akik ezért főállásúak, hogy ezt csinálják, és majd, majd ők ki kiszedik valahonnan ezt a helyet, meg majd kitapossák, meg majd van némi politikai útmutató, és majd azokon keresztül megszerzik a különböző termeket. De ez nem így működik. A békesség és az öröm ebből származik, hogy, hogy mi erős kapcsolatban vagyunk az Úr Istennel korintus 14 és 4. Mariam, fel tudnád nekem olvasni, megkérhetlek. Igen, és aztán tovább légy szíves. Szeretném, hogy ha minnyáján szólnáztatok nyelvűken, de még inkább a profétálnátok, tehát nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelvűken szól. Kéve, ha meg is magyarázza, hogy egy gyülekezet is érte. Igen. És előtte, aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezeket építi. Bátorít és vigasztal. Ez a mi gyülekezetünknek a ez a mi gyülekezetünknek az ajándéka, hogy bátorítva van, hogy építi a másikat, hogy felemel, és hogyha kell, intés és segíti a jó irányba. Ez a mi gyülekezetünknek a, a mottója. Milyen, milyen lelki ajándékaitok vannak? Szentek! a Azt mondja: Jézus, Dávidnak fia, könyörőj rajtam. Amikor ezt ezt kimondja, a mindenható Isten először értelemben felfogva, hogy tudom azt, hogy a világ mindenség megteremtője, a csillagok és mindennek a megteremtője ő, aki eljött, és meghalt, értem. Fel tudom-e fogni ezt, hogy ő az, aki a vérét adta, értünk. És aztán átjárja minden, minden érzelmemet, minden pontomat, lelkemet, hogy ő az, aki, aki könyörülhet rajtam. Ha ez így átjárta az egész lényemet, ha tudom azt, hogy ő, ő az, aki aki a meghalt értem, akkor kérhetem azt, hogy könyörüljön rajtam. És akik, mi, mi, mi, akik esetleg vakok vagyunk dolgokra, kérhetjük, hogy megnyitódjon a szemünk. Kérhetjük azt, hogy felnyíljon a szemünk olyan dolgokra, amelyek még eddig sötéten voltak számunkra, Ez az én kérdésem ma, hogy te még mindig a, a bűn miatt, egy csomó emberi tulajdonságod miatt csak egy helyben tötyöröksz, egy helyben és ugyanazokkal a problémákkal küzdesz évek óta, vagy van előrelépés, van küzdelem benned, van-e Istennel való szoros kapcsolatod? És sokat beszélgetünk a feleségemmel erről, hogy igen, és bizony az embernek kell lennie egy fegyelmezettségének. Kell lenni. Nem, nem elég, hogy azt mondjuk, hogy van kegyelem, és mindenre van írgam, és igen, hát mi olyan lazák vagyunk, és majd minden olyan könnyen megy. Hol tesszük hozzá mi az emberit, a fegyelmezettséget, hogy igen, ha ezzel szakítottam, akkor végérvényesen szakítottam. Ha tudom, hogy oda hívtam, hogy azt mondtam neki, hogy gyere, segíts rajtam, akkor tudhatom, hogy valóban segít. Felfogom már ezeket a részeket. Isten embere csak így fog tudni szentéltet élni, ha elfogadja, elhiszi, és utána pedig cselekszi azokat a dolgokat. Nem elég nyegléskedni. Nem olyanok vagyunk, mint a haribó cukor, amit ha egy kicsit meghúzok, mindenfelé nyeklik, nyaklik. Látszik a, azoknak a hívőknek az életén, akik olyanok, mint a halibó cukor, így meglázom, és mindenfelé lityeg-lötyög. Mert hát kegyelem van, meg írgalom van, és hát nekünk minden szabad. Igen. És igen, egyfajta fegyelmezett életet igényel, hogy minden nap leüljünk imádkozni. Egyfajta fegyelmezett életet igényel az, hogy odaszálljuk magunkat. És az is egyfajta fegyelmezettséget igényel, hogy én amikor, amikor látom, hogy van, valamiben szenved, oda menjek hozzá, és küzdjek érte, és imádkozzam érte, és nem azt mondom, ha jó van, az az ő problémája, mert megyek haza. Félelmetes fegyver, Isten kezében egy szent szolgáló. Félelmetes fegyver. És nem lehet helyettesíteni ezt a kapcsolatot semmivel. Nem lehet. MP3-as lejátszókon hallgatnék különböző tanításokat, és ezzel helyettesíteni, mert annak az lesz a vége, amiről meséltem. Tehogy hogy hászít itt? Hogy itt ma reggel ezzel a kérdéssel? De a testvéreim, vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy, hogy én mindent megteszek el. Másfelől pedig Isten kegyelmét, irgalmát elfogadtam-e? Átjár rá ez engem? És tudom-e azt kiabálni a vakbartimeussal együtt, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Én szeretnék meggyógyulni, és szeretnék végre látni és meglátni azt, hogy mit tartogatsz számomra. Látni azt, hogy mi, mik azok a nagy dolgok, amik előttem állnak. Vagy mi mindig tántorgok és kis tolókocsimmal, a kis nyavajáimmal megyek előre. És ezen a héten voltam benne egy irodába, és így az irodában lévő ember azt mondta, hogy hát apukám, amit te csináltál, Hát a tele van, egy munkát kellett, munkát mutattam meg neki. Amit te ott csináltál, az van stilisztikai hibával, telivan van helyesírási hibával, meg egyébként is teljesen szabálytalan, meg hát az egész egy nagy nulla. És itt néztem, és így kezdtem összemenni. És akkor felhívtam egy embert, aki ehhez jól érte, ahhoz a műfajhoz, amit én csináltam, és azt mondta, hogy nincsen benne számottevő olyan dolog, amely ilyen elmarasztálást igényelt volna. És kezdtem összemenni. És hétközepén úgy éreztem magam, mint egy kis kerti törpe. És visszaestem abba a régi hibámba, hogy igen, én egy értéktelen senki vagyok. Már megint ezt bizonyítják be, hogy én nem vagyok semmi. És ezen a helyen álltam, hogy Istenem azt mondja, állj már fel, már megint a kisebbségi érzéseiddel küzdesz. És akkor abban a pillanatban azt, hogy én egy, egy félmetes fegyver vagyok, elsőt tudtam volna képzelni magamról. Azt, hogy én egy szent ember vagyok, aki Istenben gyönyör, gyönyörködik, az oristen! Nem, nem, nagyon nehéz volt kijönni. De erre bátorítanak én is téged, hogyha ilyennel küzdesz, kelj fel, imádkozz, és kérd, mint ahogy a Vagbartimeus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérlek, hogy, hogy tegyél minket erős katonákká. Adom, hogy az előttünk álló pályát meg tudjuk futni. Adom, hogy, hogy mindenféle nehézség, amely visszahúz, visszatart, az az le tudjon húlni rólunk, és tudjunk neked tetsző életet élni. Kérlek, Uram, és most könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy szabadíts föl az itt lévő embereket arra, hogy neked tudjanak szolgálni, hogy dicsőséges életet tudjanak élni, és amiben te gyönyörködsz. Kérlek, Atyám, hogy formálj minket, formáld a gondolkodásunkat, formáld, formáld a lelkünket, a jellemünket. Az Úr Jézus nevében állnám. Amen.